بسم الله الرحمن الرحیم وان اب اللہ ابن عمر ابن العاصر رضی اللہ عنہما قال اقبل رجل فرمائی بی رام توجیش و راغلی و یوسڑے نبی اللہ صلی اللہ وسلمتا فقال فرمایو او با قال الهجرتی والجهاد زياعتكم عاشو شرف هجرت او په جهاد کې تغل اجر من الله تعالى لتو اجر د الله د طرف تعالی چو چده قال د اللهبي برتهوي فله کمنواليدي کاستاواليديننششته ا ف من والي دی کا أحددونحيون آیا مور پلار کې د یوجنون دیشته قال نهبل کله همماغو فرمالاو بلکې دواړه قاله فته بتغي اللهجر من الله هطالله لټوي اجر د الله قال نعم ديو فرمائلہ وقال فرج لا والدی واپس مورفلارتنی فاحسن صحبتهما خائستہ و درسو نکا مرگر یاد دی دواړو خدمت دی دواړو متفقن علیہ و ذالک مسلمن د لفظ د امام مسلم رحمہ وفی روایت اللہما پیو روایت دی دعا رکی جا رجل رغلی اسره فاستازنه فی الجهاد اللہ حبیب نے اجازت غخته دی جهاد بارکی فقال احی والداکا یا مرب لار دی جواندی دی قالنا ما یفرمائی لہا وقال ففیه ما فجائد ویزای خدمت کا وا جہاد کا وا وان هو ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علیہ رحم ساتن کے بالمکافی چیا غد احسان بدله ورکای خپل ورڅ نه خکړی دیم بدله ورکای والاکنل واسلا لیکن سیل رحم ساتون کئ لذی ها غکس دے اذا قط وعتره موه واسلا کل چې د سیل رحمې نو دے هغه واسکای وقتعت بفتح القاف وطا او رحموهو دا مرفوع ده سل رحمی والا سر سل رحمی کې دا بدل را دا, دا خوکو دشمنم خکای د دا باز شریف و خلق و نارینو زنانو طریقه دای چه دا دشمن خکای نو دای مور سر خکای سل رحمی دیتا و ایچی آغای کٹکای آغا <عید> ظلم زیاد ہے کہ یوتی اور سرساتی دیت سِل رحمی وئی <عید> وانا رضی اللہ تعالی عنها قالت بی بی فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی او <عرحيم> الرې مخپلوللي معله قطم بالعرشي راژون ل کوي سرا ددار سره تقول او داداخل رحمی وي مو وسوله الله چا چې زو ساتلهله د د رحمت معاملور سره ساتي ومن قطوعي وا الله چا چې کټکب مله د رحمت معاملهور سره کټ کې. وان من المؤمنين ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها انها اعتقت وليده بن زازا دكلي ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم او دلها حبيبني اجازهت نو غفت فلم كان يومها هر کله شو غورز ده نمبر دې د دې الذي هغه دور علي في جلاله حبيب برات لودي تفاغه کې قالت بيبي ور تو فرمایل اشار ته رسول الله آیات پوہے د الله رسول اني ات وقت وليدتي چما خپل وينزا زادہ ک قالا وفعلتي و تا شو قالت نعم دي ويا خالا ما اینکی خبردار بیشکت لو لو آتوی اتحاک چردی ورکڑی وی دا اخوالکی ماما گانو استاتا کان آعزو عملی اجری کی دا بڈی روی دا پارد اجرود بدنیستا چی دا دیخ پلوانو تا ورکڑی حدیث لدام رووت الخز د خاون دی اجازهت نه بغیر مسدقه ور کول شي کي واخذي يو شي او د خاون دی اجازهت نه بغیر په کې تصرف کوي نو دا درسته کدا شه د خاون دی او غي اجازهت نو بیا هم درسته اوارتو ای که ماما گانو لدی ورکڑه و نوڑه را جربو زکر صدقه و په پا یا و صدقه دا او په خپلوانو بانی صدقه تون و سیلتن یو صدقه شوا و بلا سل رحمی شوا دوم المومینین میمونی رضی اللہ انها نم دی میمونی رضی اللہ انها تا دو قرشو دو قبیلی نوا دو والد نومی دو حارس آو دو والدین نومی هند بنت عوف دو دیلن بای نکا دو مسود بن عمر بن عمر سر شویوا بیا دو ابو رحم سره نکا شویوا نو پووم کال دو حجرت ابو رحم وفات شو تاغین اپس الله دو حبیب سر نکاوا نبی علیہ السلام چې عمره تشریف شرف راو پومه هجری کې نو دي سرنیکاشو او دي کې اختلاف او چې احرام کیو او کې حرام کې نو بشور اختلافي مسله ده دوه احادیثو او وجنا اویدا پټولو کې اخیرا نه بیبي دا او عائشه بی بی فرمایي دا ډېر زپمونکي دا الله نه يريدا او ډېر شل رحمی به ساتلا او دا یو عجيب اتفاق دي چې کمزه کې مقام صرف ورته ويل تددې نکاح شي نو په دا غزې کې دا وفات شي او د مکرمي شرفا کې مديني له شېل لارې سره د دوی قبر مبارک ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دی خړې او د ماسی واغه پی جنازي مسکړه او دا په یو پنځوستمه هجرې کې وفات ده د دین شپک سلوې احاديث منقوله سورہ شپک سلوې احاديث د مېمونې رضی الله تعالی عنها نه منقوللې وان اسماء بنت ابي بكر نسيدت قرض يالله تعالى انهما قالت بيبي بي فرمائي قدمت علي امي راغله وما تمورما وهي مشركه نوده مشركه وفي احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزماني الرسول الله صلى الله عليه وسلم كي فاستفتيتو نما فتوى طلب كدي ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت ما وليقدمت علي امي راغره ما تمور وهي راغبه يوم انا د ودى ميثاتي امانه مطالبه كيا دراغبه يوم دا د سمنې پنهسبت راغلی س غواړي وهي راغبه دا میناتن کې دا افاصلو امي آیا زور سره خپل ولي او رشتہ داري و قال <سؤال> نعم عبد الله <سؤال> حبيبي او شولي امك مورث سره له رحم يسات متفق عليه و قولها راغبه توامعه اني تمساتن كده دماسر تسالوني شيخ ما ناس شيخ و اڑی قيل كانتم مها من النسب ده نسب موروا و قيل او چاويلي دفي و هو الاول اول خبر شهيدا چې دې د نسب مور وا دارغلي وا اوزان سره سرودي مو غړې پنیر دېرود اوس ان سرا ندي کې معلوم اشوا شد کافر رشتہ دار سرم سیل رحمی ساتل شیله کا مسلمان سراي کافر رشتہ دار دے غسر بم سیل رحمی ساتي اسما بنت ابي بکر رضي الله عنها ذکر مخ کے تیر شويا د دينم دي اسما لقب دي ذات دوالد نومې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دوالدی نومې د قتیلا بن عبد العز دا د هجرتن مخ کې ویش مخ کې په مقام مکرمه کې مک پیدا وا د دینیکاد زبیر ابن العوام رضی الله انو سره شوی او کله چې نبی رسول الله مديني منورې ته هجرت کولو ابو بکر رضی الله دی ورسره دایکور تراغه نو اسماء بیبی د سفر سامان تیار کو او ددو درو رز او فرحه کو اسکا کیم تیار کو نه قسل کی د زنانه کا مربن یو ملا لاچ پتڑی ناغه او شلول او دا سامانونو او ناشته پیو تڑلا دی ته دا شرافت حاصل ذکر تذات النطاقین وئی دی غن حجو نکړي لومبه حجی د الله د حبیب سره کړي او دی ای عجیب شعر وئی دی په دعا کول د دې بچو عبد الله ابن زبیر ویچ د لا شنګورم ترغی ما باندې مرګ را نشی بچو نو بچې شهید شو او دا آغا غا نه پس دا آغی وفات شو سلکا لغم ریو دا دین اشپک پنزو س حادیث من قول دی او ایتر وفات پوری دی بی او غاخم نوپ ریو تے روغ را مٹی و وان زينى زينب الثقفيه امراه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وانها قال الداعي چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زنانو تفمائلو تصدقن يا معاشر النساء خيرات کوئی اید زنانو دلی ولو من حلي كنا اگر کستا سود دي زيورات او خالو نوي قالت تا زينب بي وي فرجعت و واپس لاړو مخبل خوند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تا فقلت له نما ورت لنا رجلن بشكته سړي خفيف ذات اليد خفيف ذات اليدني فقير وغريب بيسي در سرنشتا او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد امرنا منته حکم کړه د صدقه فاتیه نو خذها وانت ورته لارښوړه فاساله تپوسو کده الله ذہیب نافع ان کان ذالک یجزی عنی کچری وداچ کا فقیگی زمانه زما صدقه و خیرات پتا کی نذبه دركم الا <سؤال> صرفتها غيركم ورنور تا سنى غير بل جاء تا الله بن مسعود الله بل بلتي انت تورث لا نش فطلق واذا تيمم ايماء امراتم من الانوار ناسا بيوزنان انوارنا الله صلى الله عليه واله وسلم ال د ذهب په کیوا حاجتی حاجي حاج زما حاجت داغې حاجتو زما غ تی غم ته پووس ل راغلی او رسول الله صلی الله عليه واللي وسمه قدول ق علیہ المحابتو پاغې یو یاره ور غورزولې شوي وه حبت براتلو چې چا کتوب. فخرج آلینا بلا نوروتی و منتبیلال لذی انلانو فقلنا لهم ورتویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمتا فأخبره خبر ولورکا ان امراتینی چبیشا کا یودوزنانا اغپ دروازا کی ولاردی یودو زنانا آغا پا دروازه کی و لاری نی او دس مسلی تپوس کئی یودو زنانا دا په دروازه کی دیو داغی تپوس کس تپوس کئی تس علانه کا تپوس کئی تانا تجیو صدقتو چایا کافی کی گی صدقت دی دوارو نا الا زواجهما پخاوندا ندر دوارو وعلا ایتا من فی حجورهما او پیتیمانانو چی ددئی پجولو پرورشکی دی ولا تخبرو خو خبرو ارتمو ارکوا تا اللہ حبیب تداس وائیما من نحنو چی منگسو کیوں دا سې ورته موای چې موږ شوخ یو فدخل بلال ورذنشو بلال الذي النان ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فص له تقو سکنه فقال له نو فرمایلي واغت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما داد واړو دي قال امراه من الرن شوار وی او خزاد دان شوارو نو زینب بیبنا بی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو الزیان بی حیا کما او زینب ددا مدینه کې خود زینب نوم زنان ډیری دي دی کما او زینب ددا قال امرات عبد الله بیبې بی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لههما اجرانی دی دروازو زنانو ته به دواز جنو چپخاون وانے صدق کہ اجر القرابتی واجر الصدقا یو اجر د خپل او دیم اجر د دا دی نه کافی کیږي دیلہ بدعا اجر ور دې کې دا یو مختلفه چې آیا خذ خاون یا خاون خزي تا زکات ورکول شي کنه حدی هدي حدیث کې د صدقين سم مراد دي دما م ابو حنیفه رحمه الله واي خذ خاون تا خاون خزي زکات نشی ور او دانو ر ام ویل که امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحم الله وی سړې خپلې بی بی ته زکات ور کولې شی دارنګي بی بی خاون ته زکات ور کولې شی او د دې نه دلیل لسی امام ابو حنیفه رحم الله وي دې کې حدیث نه مراد صدقه نفلیه ده او صدا قد فرض نه ده مراد په هر حال دا مسله دائمو په مس کې اختلافي و او د حديث دراوې نوم د زينب بعد قبیله د شقیق نوا د دې نکاد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سرشوی چون کتاب عبد الله رضی الله عنه د معاش ذریعے نوا د زینب بیبی بی و پلاس سکارو نه کول اغه سره به پی سی غټلی خپل خاون دولت بانی خرچ کولا زکه دی مخه کی وی او د الله حبیب ورتدا شي وی چې او ته خپل خاون د اولاد بانی خرچ کولې شي اطال بدو سواب ملاویگی ده دی بی بینا اطا احادیث منقول دی سورا ده دی بی بینا اطا احادیث منقول دی او دادا غولما و دلیل لی چی وی صداقه آمدا نو داخز خاونتا او خاون خزتا ورکلو کولشی د دې بيبينا اته او منقولي اوزانانو ته خيرات کوي اگر که د خپلو زیورات نه وي اگر که د خپلو زیورات نه وي وبه قا وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث التويل فاوغد حديث کی پکی سے دہرکل کی چی بے شک ہے رکل قال نبی سفیان ابو سفیان تھے ویلیو ہے رکل ابو فما دا ی عمرو کومبي دا پې غمبر تاسوته دڅکم کیې نبي صل الله عليه اللي ووسمهقالله غویللي قته ماوي قولو دا, دا الله پې غمبر وي عبدو الله وخت هو یواې د یو يو الله عبته بندېو کي ولا تشرکوبي شيتهشیور سره مشرې کوي ووتروکو ما یقوللو با او وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ وَالْعَفَافِ حکم کئ منتدموس او د رشتیا وینو ا د پاک دمنې د سوال نو وسو و صلاتي او د سیل رحمې حکم دابو سفیان رضی الله نو ذکر در تمخ کی تیر شویلې دابو سفیان رضی الله عنه ذکر اغه مخ کې تاسو ته تیر دي وان بي ذر ان رضي الله تعالی عنہ قالو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی انکم شتفتਹੁنا ارضان تاسو زرد جفتہ بک یوزمکا یذکر فیها القرات التبقرات ذکر قول تأقیرات یو سی کا و ویداد دانق نیموی او دانق د درهم شپق محیشوی مصر وال زیاد دقیرات لفظ غ وقت استعمالو او د پیغمبر پیشونګوی وا د عمر رضی الله نو په زمانہ کې فتح شو وی دي او د پیغمبر معجزه دا وفی روایت ستفتہونا مصرا زرد چفتہ بکی تاسو مصر وحی آردن دا عزم کرا یسما فیہا القیراتو دیکل قیرات نمغستے شیب فستوسو بی اہل آخیرن نوسیت قبل کئی دی مصر دوسی دن کو بارک دا خیر فَإِنَّ لَهُمْ زِمَّتًا وَرَحِمًا دَدَي زِمَّدًا او داس خرگنی دا زمان وفی روایتین پر روایت کینی فیدا افتتحت موها کلچ فتح کئی دا خار فا احسنو الہ لها نتاسو خیگڑو او خسلوکو کئی دو سیدن کو دا دی سرا فا ان لهم زمتا و رحمان دا دی زمتا اقبل ولیدا او قال زمتا و شهرا د دې زمدا او د دې خرګاني دا رواه هم مسلمون علما او لیکلي دیس سره سره اشتداری وه د اسماعیل عليه السلام والدہ هاجر بیبي د مصر وا او د نبی عليه السلام پنیاګانو کې راتلا دا خو رشتداري و او هغه څرګنی داود دا الله دا حبيب د بچي مور د حضرت ابراهيم دا حضرت ماری رضی الله عنهما دا د مصر و او څرګنی مور سره و او دا رنګې رشتداري و په دې ترتیب دا الله حبيب اغ팔 الله وعنبی حريرت رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه دیل آیتو کل جدایات را نازل شو وانزر عشیرتک ال اقربین ویا روادہ خپل خپلوان دی چتات نزدینی دعا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قريشن تالا حبيب قريش را غفتیو فاجتماعو نئی راج مشو فعمن و آم خطاب و وخاصه خاص خاص نمونه وا غستر وقال فرمایلی یا بنی عبد شم اے بنی عبد شمس کبنی یا بنی کاپ ابن لوین انقذوا انفسکم من النار زانون دور نبچو ساتئی یا بنی مر ابن کاو انقذوا انفسکم من النار زانون دور نبچو ساتئی یا بنی ابد المنافق انقذوا انفسكم من النار زانونہ دور نہ بچو ساتئی یا بنی هاشم انقذوا انفسكم من النار زانونہ بچو ساتئی دور نہ آیا بنی عبدالمطلب اے بنی عبدالمطلب انقذوا انفسكم من النار زانونہ دور نہ بچو ساتئی یا فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنها انقذي نفسك من النار زان بچو سات دور نہ دا سی اعمالکا فنیله اعملیکو لکوم لَكُمْ الله اللَّهِ ز تاسو د پاار د الله د طرقګورې د سالیک لَكُمْ غران نه لکوم ررحمن د غمره د ستااسخ پهول دا اسابها ببل زبه د غې خال ساتن دا ببرال هذا بلل جمد و دال نوالي ثوي دال نوالي ثوي و عن الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جهارا فخارا غیر سر ن پپټا يقول شي فرمائل قوله صلی الله عليه وسلم بی بلالها دا پفتحید باسر دے او کسرم پک جائز دا بی بلالها و بی بلالها والبلالیا والبلال الماؤبوت و یوماند حدیث ندا ساسلوها زرد چزب دا سل رحمی ساتم شبہ قطویعتاها مشابه کو د خپلولی ختمول بال حارتې د ګرمایش سره تفبلما چې عغ ملوملړ کږ اور ګرمایش پهوبو وې و تو بر رادو ب او دا ی شي په سااتلو دا ابي عبد الله عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت سے قال نے فرمائے تو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جهارا فقارا غير سرن پپطায় يقولت فرمائے له ان اعل بني فلانين يكينا ال <سؤال> بني فلان ليسو بوليائي نديدا دوستان لما انما ولي الله بيشك دوست زما الله دي و صالح المؤمنين و نكاند مومنا نونا ولا كل لهم رحم ديد طرف الوليدا ابله ببللها ساتم د سارا متفق عليه رو لل بخارري وان بیایوب خاال دنیځ د لنصارري ر الله هووان نه رجلن یو شړی یاد الله رسله خبرنی ما ته خبر را که پهیعمل یودخلو نیيل جننته چېما جننتتهوردن نه من النار د وررن مري فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي عليه السلام ورته ويته اعبد الله ديو الله عبادت کوا لا تشرک بیشن مشری کوا لا الله سرسش و تقیم الصلاه پابندی کوا پمجو تو تیس زکات اور کوا زکات وتصل ساته بعض علماو لیکلینی چې بازي اعمال سر ډېر اجر ملاوي او رزق کي فراخي برازيغه کم کم دي چې ثوابم پکې ډېر دي او رزقم ډيريږي وایو چې شوق اميشه خیرات ور کوي اگر کلهږي یو شیشو دويم سي له رحمي اميشه ساتي درم د الله لپاره کی جهاد کوي سلام عمر امیشا ادس کی وی پینزم د والدينو پتا بيدارای امیشوال کوي وردا ابو ایوب خالد ابن زید رضی الله انه احوال د د زنم د خالد کونیه د ابو ایوب داد قبیله د دا حضرت سر تعلق لري او داد نجار قبیله نا نبی علیہ السلام چې مدینی منوره ته لاړو نه د کور کې اوسېدو سو میاشتې د ملمو او دا امیشر الله د حبیب سره په غزواتو کې شرکت کړې اداه فقیح صحابیو چې کله به مسله کې د صحابو اختلاف راغې د طرف ته رجوع کولا اتکه وې خصوصاتونه ډېر زیات وي او د الله د حبيب محبت دیمان ایمان او حق خبره به کولا د ذو وفات په قستونتونيه کې شعر اے په ترکو چ حمله او شوا بدر په 5م هجرې کې زی یزید ابن معاویه د امارت دلان دے رضی اللہ عنہ. پا دی رضی الله عنه نو دین پدی سفر کړ د پښتونتونۍ کې دفن دے. دے دے دے یاو یاو دی د دوی د 150 روایت د وینه منقوله یا یو نیم سل روایت د صحابی نه منقوله دی وان سلمان ابن عامر رضی الله تعالی عنه ده سلمان ابن عامر رضی الله تعالی عنه نو روایت چه جری صلی الله علیه و علی وسلم فرمایلی دی دید افت ور احدکم فلجروا جمعت یوپتاش کی فلیفتر علی تمر ن پکجر دی مات کی فانه برکتون دا برکتو خیر فلم يجد تممراً ک کجوورمونې فماونوپو ف نه تهورون دا بپ کزري وقالوي فرماله سودهقط على المسکیې ص دقتون خیرات په غریب او خیرات لوعلهذ الرم ستان په خاون د خپلول دودي سودهقطتون یو خیررات شو واصلتون او بلېله الرمی شو رواه الترمیزی وقال حدیث حسن کجروبان روجمع طول ورحبردہ او دا اللہ دا ارحبیب پہری اوکار کلویلوی خیر وی سلمان ابن عامر د دنم د سلمان د والد نومه د عامر ابن اوس ابن جعت د په بصریو کشمیر دے داین کش د یار لاس روايات منقول لي وان ابن عمر رضی الله تعالی عنہما قالو فرمای ک نہ تحتی امرات زماد نکاد لاندی و خزا و حبه ماور سرمی نه سااتله وکانه عمر رضي فقال فاتا عمر ررج لانو یک چې غې ب شو خوښ نهوه ف قاللي ما تپواې سب تونولې قتلله کې کاافاب تو معین کارو عملن فته عنه الله ان نبي صلله الله عليه والی وسللمما و امر رضی الله نو نبی علیہ السلام تراغ له فذكر ذلك له تا خبر ذکر کړو او نبی علیہ السلام می چوالد در لوی نو طلاق ورکا رواه بو دعو ترمي وقاله حديث حسن صحیح ویدی خزن عمر رضی الله نو ته تکلیف رسيده له یا بل سوج وک عادت طلاق حکم کورو دیو جنک والیدین اوس تکلیف وی اوب چې له وی دی له طلاق ورکه اوشی بیا مور افلاروی نو بیا دی طلاق نو ورکه ای اسی بیا شخص دی طلاق ورکول ګنہدا اواسی بیشه طلاق مکروه تحریمی ذکر نکاح و دفرض اتصاله ند فرض فراق او جدای وان विदردا رضی الله عنه ان ذلن و شره تا هو راغلو دوی اتفق قال ولي ان لي امرات ان لي امرات ماذا قالو خذ انه بتلاقها مور مات حکم کوي چې طلاق ورکا فقال سمیتو نذو فرمایل جماوري د دی دي د دل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نے چې فرمایلی الوالدو فلار اوست ابواب الجنه داد جنت دروازو من زنی دروازه دا وغره دا فانشی تکری خوشی فاذ ذلك الباب نو دا درواز زایا کا او احفظ ہوئے حفاظتو کا اے کم سی زنچی واجیب دی امور اپلار دے منی کئی نو دی بنا منی لکا حچ فرض دے طلب د علم دربان فرض د امور اپلار د منی کئی نو دی کی منی کولو کی بے نمانی اکمو اکارونچی شرعن ناجائی زوین او والیدین درته وی چی وی کنو فاږی کی بیم نمنه کاسی بیسه خځوی ته وی چی خځه لا طلاق ورکا نواسی بیسه طلاق ورکول چی سو عذری شرعی نی وی ناجایز او تحریمی نی وانل برای ابن عاز بن رضی الله تعالی انه د برابر ابن یازی رضی الله عنه نو روایت ته قال دیو ال حالت بمنزلتهم معصي په منزله د مردا رواه ترمذی او قال حدیث حسن صحیح اپ دې باب کې رحدیث دي کثیرۃ الف صحیح مشهوره مشهور دی دین حدیث د اصحاب الغار ده اغار کی جدري کسان کانې فرا غرزې دلې وو او دا غار خله بند کړو او حديث د جوريج د وقد سبقا دا دواړه حدیث مخکې تیر شول واحدیثن مشهورتن فصحیح او ډېر احدیث مشهور دي پسې کې حذف توها چاغه ما حذف کړی دي ذکر کړی میندي اختصارن د وجد اختصار کولونه ومن اهمها او د اهمم د دینه حديث دامرب میں اب سررض اللانو د کوویل اوبد حدیث د مشتمل د الله جملډ کرت ان, ان پهډی رجملو من قو الاسلام دی دی اسلام د قوعددو د اسلام نه او د دا بذاغې نه وسااز کوروورړ د چېذکر ک ب کم به پورا حدیث پره حديث انشال الله تعالله ک الله خوښشي په باب د رجا کې۔ قال في دخلت ورد النشوم على النبي عليه السلام في مكمرمه كي يعني في اول النبوهه پاول پا زمانه النبوهت فقلت ما ولي منن तथा سوشو كي قال النبي الله وجد الله پیغمبر فقلت وما نبي في غمبر سين قال ارسلني الله تعالى زل رالي گلم فقلت باي شيء ارسلك پکم شی رالي گلے قال ارسلني رالي گلم بخ پل ولی ساتل سرا و کسر لوسان او د <متحدث> پار د ما تول د بوتا نو اي وحد الله او دا اچ الله یوازي کی یو وګن لشي لا یشرک به شئ او سشیور ور سره شریک نکړی شی وا ذکر تمام ال حدیث او ټول حدیث ذکر کو والله اعلم والله خ پوہی مسل الله I yeah.